ви діва морська, а я нещасний рибалка, що потрапив у підводне царство, зачарований вашою красою, і знайшов своє щастя. О, дивується супутниця, та ви, мабуть, поет, один голос лише може зачарувати душу, а щасливий рибалка веде далі. Де той художник, що міг би вигадати щось краще? Синє купе, заплакана осіння ніч за вікном, на ліжку в спокусливій позі прекрасна жінка, і в цьому купе я. Оповідач сумовито посміхається, мовляв, це така собі напівжартівлива у вертюра. Як дивно життя влаштоване, і яке чудне створіння людина. Ось я погляну на підлогу, там на килимку лежить сірничок, маленький сірничок, проте він мені заважає, він псує картину, тому я беру його і викидаю геть. А ще ж зовсім недавно, якихось два десятки літ тому, я їздив не так. Їздив на підніжках вагонів, до кісток продутий холодними вітрами. Навіть на дахах вагонів їздив. Ви можете уявити собі таку картину?» Супутниця здригається, вібравши голівку в плечі. «І знаєте, про що я мріяв тоді?» Наш герой хапає зі столика портсигар, обмацує кишені піджака, шукає сірники. А ну його, потім закурю. Ні-ні, куріть, будь ласка, дозволяє супутниця, я диму не боюсь. Оповідач солодко засмикується димом і подувши на вогник цигарки перепитує. Так ви знаєте про ві, що я тоді мріяв? Я мріяв про тамбур. Тамбур був вершиною моїх тодішніх мрій. Коли щастило прорватися в нього і радів по-справжньому, то було щастя для мене. Але все забувається. Воно ледве, бо десь у пам'яті. Ви бували коли-небудь у Кочегарці? То чорний темний підвал. Серед нього піч, гарячий, смердючий, як саме пекло. А поглянули б ви на того, хто годує ту піч вугіллям. Він на сатану схожий, чорний, як марюка, тільки зуби блищать. Як ви гадаєте, можна такому каторжникові заздрити? Супутниця прикушує нижню губку, видно, що легенди їй не подобається. А я заздрив, щиро заздрив, упивається плином своїх думок оповідач. Тоді заздрив, коли в холодній ночі працював під відкритим небом, коли мене продувало до печінок, коли шкура боліла від холоду. І якби мене тоді спитали, що таке рай, я, напевно, відповів би, це щось схоже на кочегарку, бо що таке щастя? Для замерзлого – теплий куток, для голодного – хліба шматок. Ось що таке щастя. Все стає зрозумілим у порівнянні, байдуже погоджується слухачка. А наш герой сів на улюбленого коника і вже зупинитися не може. Він несподівано запитує, ви любите солодке? Любите? Не дуже, боюся розповніти. А чи знаєте ви, що найсолодше в світі? Молодиця розчаровано пхикає, що за питання, мовляв. «Так, знайте, найсолодше то найчорніші сухарі, житні, засушені до дзвону». Пригадується, одного часу довелось мені довгенько поголодувати. Десь це було ще в ранній юності. Господи, яких тільки солодощів я не знаходив тоді в чорних сухарях, з якою насолодою розжовував кожен шматочок, кожну крихітку, Страшні це речі, блискає очима супутниця. Так так. Той, у кого стіл прогинається від страв, їсти не вміє. Той, у кого хата натоптана книгами, читати не вміє. Про це ми, на жаль, не часто думаємо. Коли дориваємось до ситого шматка, до багатого кутка забуваємо, що таке щастя. Молодець явно явно набридає це розпотякування. Не розумію, що ж вам завадило. Треба було брати квиток у загальний, там обчигарку зручніше було б пригадувати. Наш герой запинається, ніби сіропнувши гарячо. «Ей, ні, голубонько, нема дурних. Життя так влаштоване, що хтось їздить у м'яких купе, а хтось у тамбурах. До чого ж тоді ваші ремстування?» – сердито запитує супутниця. «І взагалі, даруйте мені, все це на легенду не схоже. Зате дуже схоже на правду». Супутниця демонстративно позіхає. «Мені така правда ні до чого». Вона спускає ноги з дивана, закидає руки за шию, поправляє коси. «Про що ви зараз думаєте?» – холодно питає притихлого оратора. «Одверто? Так ми ж домовлялися. Я пригадав свою найзеленішу молодість.